Nu ska du få höra sagan om det farliga kvarnhjulet. Brum tog sina målargrejer för att gå ut och måla. Följa, sa Brumma. Visst, sa Brum. Och med sin lilla syster vid handen och målarväskan i den andra gav han sig iväg. Han ville måla ett vackert ställe nere vid ån. På andra sidan betade några kor. Måla kossa! –sa Brumma. –Nej, jag ska måla kvarnen och ån som forsar där nere, sa Brumma. –Måla kosa, snälla, sa Brumma och tittade bedjande på honom. –Varför kan man aldrig säga nej till dig, sa brum och började måla en ko. Brumma tittade på en liten stund, sen traskade hon omkring och såg på andra saker– Brum var så upptagen av sitt måleri att han glömde Brumma. Plötsligt hördes ett skrik, Han tittade upp och såg henne försvinna ner för kanten till ån. Hon klarar sig aldrig om hon faller i, tänkte han och rusade dit. Brumma hasade ner för branten mot elven. Brum sträckte sig ner och fick tag i hennes hand. Men hon var för tung och drog honom med sig ner i vattnet. Om han nu släppte henne, kunde han klara sig själv. Snälla, snälla, släpp inte, sa Brumma ängsligt. Brum släppte inte. Han kunde bara inte rädda sig själv och se sin lilla syster försvinna i det forsande vattnet. Han fick tag i en gren som höll dem kvar. Hjälp, ropade han så högt han kunde. Om någon kom till deras hjälp nu skulle de klara sig. Men ingen hörde. Och grenen brast. Där kämpade de nu i vattnet som hastigt förde dem mot det stora kvarnhjulet. Ingen såg dem. Just som de skulle dras in och krossas av hjulet klappade Brumma sin bro och sa Inte vara rädd. Inte rädd. Kvarnhjulet stannade. Alldeles innan de var framme stannade. Mjölnaren Kvarnkalle kom och drog upp dem. Så snart de var i säkerhet började hjulet rida sig igen. Det var det konstigaste, sa Kvarnkalle. Hur gick det till? Tomten, sa Brumma. Tomten, stannade. J Jultomten, sa Brumma och Kvarnkalle på en gång. Nej, inte. Dumma, skrattade Brumma. Ja, ja. huvudsaken är att vi klarade er. Skynda er hem och sätt på er torra kläder, sa Kvarnkalle. Och muttrade för sig själv när jag gick tillbaka till arbetet. Aldrig har jag under alla år sett någon tomte här. Nej, tomtar visar sig inte för vem som helst.